Kniha 1.2 Válmíky pravil Oprávněn studovat tento text, tedy tento rozhovor mezi rámou a vasištou, je ten, kdo se cítí omezený a touží po osvobození, kdo není ani zcela nevědomý, ani osvícený. Ten, kdo rozjímá o prostředcích vedoucích k dosažení osvobození, jež jsou v tomto textu předkládány formou příběhů, ten zcela jistě dosáhne vysvobození z koloběhu zrození a smrti. Příběh o Rámovi jsem sestavil již dříve a pověděl jej svému milovanému žáku jménem Bharadváža. Když jednou Bharadváža vyšel nahoru Méru, vyprávěl příběh stvořiteli Brahmovi a Brahmá byl tak potěšen, že Bharadvážovi udělil požehnání. Baradváďa si přál, aby všechny lidské bytosti mohly být osvobozeny od neštěstí a prosil, aby mu Brahmá pomohl najít způsob, jak toho dosáhnout. Brahmá mu řekl, běž za mudrcem jménem Válmíky a požádej ho, ať vypráví příběh o vznešeném rámovi tak, aby mohl být každý, kdo ho vyslechne, osvobozen od temnoty nevědomosti. Na to dokonce Brahma sám doprovodil Baradváču až do mé poustevny. Poté, co jsem Brahmu náležitě uctil, řekl mi. „O, mudrci, tvůj příběh o Rámovi bude vorem, na němž se lidé přeplaví přes oceán zvaný Samsára, neboli koloběh života a smrti. Proto své vyprávění doveď až ke zdárnému konci. Hned jak domluvil, stvořitel zmizel. Byl jsem zmaten neočekávaným příkazem Brahmy a požádal jsem mudrce Bharadváču, aby mi jeho slova zopakoval a vysvětlil. Bharadváča řekl, Brahma by byl rád, kdybys ukázal příběh rámy takovým způsobem, aby každému mohl pomoci překonat utrpení. A já tě, mudrci, taktéž žádám, vyprávěj mi prosím se všemi podrobnostmi, jak se Ráma, Lakšmana a další bratři osvobodili od utrpení. Tak jsem v odhalil tajemství osvobození Rámy, Lakšmany a dalších bratrů a také osvobození jejich rodičů a všech dvořanů. Řekl jsem, budeš-li můj synu žít jako oni, budeš i ty teď a tady osvobozen od utrpení.